Zur Nordsee und Enz hin Auflockerungen, sonst zeitweise Regen im h a r z s c h n e e 2 bis 5 Grad. Das waren die Meldungen. d a s signal kommt aus den radios hier ist groß an bord am heiligabend begrüßen sie auf allen schiffen in den messen und auf den brücken in den kajüten und kombüten groß an bord auch in diesem jahr die sendung vom norddeutschen rundfunk auf alle weltmeere der w i d langhammer und o k e b a n nixen k herzlich auf dem studio in hamburg Und haben in diesem Jahr viele Grüße erreicht, auf ganz unterschiedlichen g e g e n hier direkt im Studio, per Mail, per Postkarte oder per a u d i o b o t s c a Und mit so einem Gruß an Bord fangen wir gleich mal an. Er kommt von der Familie Ludwig und a n n k a t r i n Bruhn. Und sie grüßt...